Hej och välkommen tillbaka till historieprogrammet En bra historia här på studentradan 98,9 Programmet som presenterar alla de dags inaktuella händelserna som du inte kan tänkas behöva för att klara det här livet I dagens avsnitt kommer vi att diskutera studentlivets historia med fokus på Uppsala universitet på 60 talet Vi kommer även att höra en krönika om censur i historien jag som pratar är carl Filip Dacke Smedberg. Med mig har jag August Kalmarunionen Ljunggren och Erik Silverbiben Sedevall. Och nu kör vi! Du lyssnar på en bra historia här på Studentradion 98,9. Och jag heter som sagt Karl Filip Smedberg. Jag sitter här med Erik Sedevall, mm. hejsan, och med August Jungren. Härligt att vara tillbaka. Ja, det är kul. Och idag ska vi prata om någonting som personligen berör oss alla, nämligen studenttiden. Vi är ju faktiskt studenter. Ja, det skulle jag säga. Det... Även man inte kan tro det ibland. Eller? Så är det, fast ur ett historiskt perspektiv. Och studenttiden, det är ju idag och har alltid varit en sorts undantagstillstånd det är liksom, man är inte ung och man är inte vuxen heller. Det är liksom en, en tid då gamla normer försvinner och nya förhållningssätt uppkommer. Och för vissa är det det mest lyckliga av tider och för vissa andra är det mest olyckliga av tider. Det, ni känner igen er? Jag tror att det vanligt är just att det är både, både och. Att man, är, man blandas mellan total lycka och hemska stunder. Och så där har det varit eh, historien också. Man kan se redan eh, för tusen år sedan när universiteten uppkom i Europa i Paris och Bologna på eh, 1000-talet och 1100-talet så eh, samlas det ju människor från hela Europa på ett ställe. Så att det är liksom en blandning av massa olika kulturer vilket gör att det, liksom, det uppkommer frihet i tanken men också liksom, här, eh, nya normer, alltså nya hierarkier och patriarkala system där professorn ska ta hand om studenterna och det är också i, i Paris på 1100-talet eh, nationerna föds. Alltså man samlar studenterna från Skandinavien eller från ett område i studenthem och kallar det nationer just för att det är de personerna som kommer från den nationen. Man känner sig väldigt ensam när man kom så långt också bort från landsbygden och ja. kom in i de här. Det också var det så att det, att det fanns ett gemensamt språk för alla, alla akademiker eh, och det var ju Latin. I Sverige då så var ju första universitetet Uppsala universitet det startade i 1477 och det är en stolthet vi har där. Och det här med just att studenter är, känns som de är mer fria, mer galna än andra, det kan man ju se just på de, alla de stora 1600-talspoeterna i Sverige var också studenter. Då tänker jag givetvis på Gerds stjärnhjälm den, den, den, en av, den som liksom startade svensk poesi kan man säga På 1600-talet Han pluggade vid Uppsala universitet Lars Vivaldius studerade vid Uppsala universitet eh, Och han var en utspårad student Han söp ju mycket Vad pluggar de då vet du eh, men Jag tror att det var mycket retorik Teologi ah, kanske också Teologi. Ja, Grammatik var liksom det viktigaste okay. ämnena Och Lasse Lusidor var också student var han var student i, i Tyskland men Erik, du har ju tittat lite närmare på just nollningen under, under 60 talet De som kom till Uppsala från hela landet. Ja, och det här är ett spännande, en spännande berättelse då. Som jag har liksom nystat in mig lite sen tidigare. Och det var egentligen en slags studentdeposition som det hette då. Från latinets despotio scornum. Vilket betyder då att ta av hornen. Och det var som, som du sa också lite grann att det var mest borgare kanske söner och söner till präster också som utbildade sig som kom från landets alla vinklar och hörn. Ja, det var väldigt lite adels Ja, från faktiskt precis. För de, de var ju redan så rika och väl uppsatta så de behövde inte någon utbildning. De kunde ju leva livet utan egentligen en utbildning. och och Men det var just den här utvecklingen som vi pratade lite om, den här verkligen att man ska gå från en akademisk varelse eller att man ska gå från en, en vanlig vardaglig skepnad till att bli en akademisk varelse. Och det här var ju viktig, en viktig form att, att ta liksom. Det lämnade sina gamla osilviserade liv bakom sig, som sagt. Det fanns ju liknande, du det, de som var hantverkare i Skråna. De, de typen av, av korporistiska sammanhang. De hade ju också de här väldigt rituella övergångar från lärling till gesel och gesel till mästare. Där också ingick de här konstiga, mystiska ritualerna. Mm. Det ingick någon form av härlig mobbning även där. Ja. Mm. Och det är just de här ritualerna som man skulle hoppa från från djur till eh, akademiker eh, vilket de här äldre då studenterna axlade rollen och skulle visa dem hur man gjorde helt enkelt och det här kunde ju vara en riktig alltså, makaber föreställning alltså makaber och brutal verkligen. och penalismen, var, det var ju A och O för de här de att det skulle vara roligt på något sätt det var ju verkligen så här, våld desto mer våldsamt desto roligare var det på något sätt och man skulle säga, jag och ljus skulle ju blekna i jämförelse till de, de här 1600-talsceremonierna mm. uh, Ja, det, det finns ju uh, en person på 1660-talet i, i uh, Köpenhamn, en student som dog <laughs> efter en nollning och efter det så försökte statsmakterna i både Danmark och Sverige förbjuda det för att det var, det var ju så våldsamt. Ja, vi kan kolla på några bilder här som jag tagit fram på datorn. Och då kan jag fråga August då först, vad tror du den här grejen längst upp är för någonting? Ja, det är antingen en skida eller en hyvel av någon slag. Ja, det, det, är, det stämmer. Det är faktiskt en hyvel. Och det här, vad man gjorde då helt enkelt, var att man, man la ner studenterna. På, på marken och sen skulle man hivla dem med den här trähiven då och det, och det skulle liksom köra upp i ryggen på en riktigt, de här, man ser de här små spik, spikarna, eller liksom träspikarna nästan som skulle dra i ryggen och då skulle man hivla bort det här, här juriska igen och på samma sätt kan jag också fråga dig Filip vad mm. tror du de här grejerna är det, det ser ut som små fiske <laughs> liksom fiske det, det är faktiskt små horn är det Helt enkelt. Och jag kan lägga upp den här bilden på Facebook sen också så att alla andra kan se. Men det här är små horn som då studenterna skulle gå runt med. Och då är just det här jag kommer tillbaka till, den här desposio cornum. Att ta av hornen. Att studenterna skulle helt enkelt klä ut sig till djur för att på så sätt, alltså de skulle rituellt ta av de här betarna med liksom en slags kopparstick som man också ser här. Att de de ska hugga av åsneöronen åsne också och ta av betarna för att på så sätt bli en akademisk varelse. Don't Wanna Fight med Alabama. Du lyssnar på Studentradio 98,9. En bra historia. Och vi pratar eh, nollning och studenttider på 60 talet Och... Eh, vi pratade ju alldeles nyss om de här ceremonierna, de här och Erik har ett citat från en fransman som besökte Uppsala. Ja, ja, han var här i Uppsala faktiskt och då ska jag väl beskriva lite vad han sa, paraprasera lite som man säger. Ceremonimästaren kom in med de unga männen som bar långa kappor och nedvikna hattar. Det var svärtade i ansiktet och utstidda med horn, åsnöron och svinbetar de unga männen fick därefter underhålla publiken genom att mot, motta käftsmällor och göra sig allmänt löjliga. Riten avslutades därefter med att de dränkte i sig kallt vatten och skrubbades rent. Fruktansvärda <här> <här> scener. Och jag har också sett eh, att man håller på med skenavrättningar som liksom en rolig grej på 60-talet. Det <här> <här> ja. intressant hur långt man kan ta någonting så här. <här> mm. Men, och, och när man lyssnar på det här, då kan man ju också förstå Aden studerade inte så ofta på universiteten och det var ju delvis för att de var så rika de inte riktigt behövde. Men det var också så här med sociala koder att, att universitetet var en liksom, social svär där vissa regler gällde. Så att en bondson, eller, en bondson eller en prästson som hade pluggat i flera år eh, var ju liksom ceremonimästare eh, och då ville adelsmännen helt enkelt inte plugga för att det var ju eh, förnedrande att någon ur en mm. lägre bättre social klass. Ännu mycket med hur redan är. Ja. Så att mm. de ADS-män som pluggade här i Uppsala på 60-talet, de hade sina egna ceremonier och de var ofta väldigt isolerade och ensamma mm. <laughs> från resten av, av nationerna. För att de ville helt enkelt inte, inte vara med. Det var ju också så att på 60-talet, antalet studenter ökade med fem gånger. Ökade väldigt drastiskt från i början av 60-talet var det. 300 studenter här i Uppsala. I slutet var det 1500 ungefär per år. Och det var just kopplat till att eh, staten expanderade, och då behövde man ämbetsmän, en byråkrati. Och, och om man går, återgår till det här lite hur seminerna var, så ville man också förbjuda dem oftast. Mm. Eh, och det här var ju lite problematiskt eh, för de unga studenterna som inte alltid ville ha det förbjudet. Mm. Men i alla fall här under, vad jag vet, i under 1600-talet när Sven svensk stormakt var som störst. Såg ju liksom kungahuset det här som en direkt utmaning bland annat. Eh, och eh, kungen skrev bland annat ett, ett, ett kungligt brev då, och där han beskrev eh, följande: då. Eh, Orden genom kungligt brev som löd enligt följande: Disponites riten ska icke angå med de många narreputsar och larvis som här tillbrukas. Och, och då var det alltså böter och lättare fängelsestraff det var inte alltså ovanligt helt enkelt som de här kunde få och det var kanske ibland så här studentfängelsen som man hade mm. och det var också sa just de, de här riterna var ju när man såg på dem utifrån då, då var det väldigt lätt att se kopplingar till eh, sataniska riter det var ju samma typ av liksom, religiösa stämning runt omkring det så att därför var man väldigt liksom misstänksam vad är det de, de håller på med, de där studenterna? Eh, och sen fanns det också den här anledningen- att universitetsledningen stred mot nationerna- och stred eh, mot de här typen av ritarna- för att man ansåg att eh, nationerna stod- i motsatsställning till eh, professorerna. Att, eh, du, om, om nationerna fick för mycket makt- då skulle professorerna få mindre makt. Eh, man var till exempel rädd för- vad som hade hänt vid vissa universitet i Tyskland- där nationen hade börjat ta över undervisning. Mm. <laughs> och det alltså då professorerna var ju beroende, de fick ju sin inkomst av att betalande studenter. Så därför så tyckte man att det här inte var någon, någon bra idé. Ja, men det men fanns just den här antagonistiska känslan mellan nationerna och eh, universitetsledningen så att under julen 1655 då gick ett, student, ett gäng studenter till angrepp mot rektorns gård. Mm. Eh, och hans eh, port du, det slogs in ett svärd i porten och så kastades porten ner i ån <laughs> och då bar de hela porten alltså. Mm. Ja. Oh yeah. och andra gången så, så belägrar de rektorshuset under flera veckor Det <laughs> tills militär fick komma <laughs> och ordna upp det eh, och grejen var också att universitetsledningen var, ville inte direkt blanda in Stockholm och eh, med kunglig makt för att då skulle det se ut som att universitetet hade, hade misslyckat Daydream, Calvin Lööf, du lyssnar på Studentradion 98,9, en bra historia. Och vi har ju rört lite det här om att eh, universitetet var ju egentligen en ganska konstig sak i staden. Alltså det var ju nästan som en stad i staden. De hade ett eget juridiskt system, de hade egna vakter som var eh, separerade från stadens eh, vakthållning och eget fängelse också. Och universitetet hade, var befriad från att betala skatt och inkvartera soldater vid krig. Så det här skapar ju mycket friktion med staden Uppsala och, och framförallt borgarskapet i Uppsala av en sjuka mot universitetet. Studenter kunde ju, som vi alla vet, bete sig som svin och attackera stadens borgare, både med ord och med slagsmål. Så där har det har ju varit ända fram till idag. Sen man på 60-talet, när studenter dyker upp i domstolar då är det alltid då inbegriper allt alkohol. Ja men det är liksom ändå. mycket unga män som känner att de har väldigt mycket heder att bevaka. Och de liksom ville ta staden i besittning och så var det andra grupper som också ville ta det sociala rummet i besittning. Men borgarna i staden de, de både ogillade studenterna men de är också beroende av studenterna för sin inkomst. Krögarna exempelvis levde ju på att studenter kommer köpa öl- och de som hyrde ut husrum gjorde också det. En tvisterfråga var ju öppetider på stadens krogar. Det är det vi ändå idag håller vi fortfarande på att bråka med Aha. polisen- om hur länge de ska ha öppet nationerna. August har ju sett lite likheter med ett annat samhällssystem- som också har en egen juridisk... Eh, ja, en, lag, en, en särart. Så det blir ju så här... Nu ska vi prata militären då tänkte jag, för jag kan inte hålla mig borta från det. Men det är ju också... Så fungerar ju också med ett litet eget samhälle med egna regler och där det inte riktigt finns någon insyn från, från utsidan och då, då är det ju... Penalismen i, finns ju naturligtvis där också. Frodas eh, ju där. Brodas ännu bättre i Finland. De är ännu elakare och de har haft eh, vad heter det värnplikt ännu längre. Så de har ju till och med ett eget ord för det som pågår i militären som heter pimsning översatt till svenska pimsning, det är ju helt enkelt då att man får in nya värnpliktiga och då har man fysiskt stora killar som redan är där, som är väldigt lata eller man kanske har någon, någon över sig som, är, som trycker på en alla deras egna jag ska städa men du städer åt mig för annars spöar jag dig det har man väl successivt försökt få ut och ställa upp så nu tror jag i alla fall inte att det är några befäl som slår sina underordnade. Men ryska militären har ju tydligen fortfarande stora problem med eh, disciplin liksom, i, i ledan för att de som är fysiskt starka och översittare ger sig på underarter även idag. Ja, Ukraina till exempel. <laughs> ja, precis. <laughs> Men var det också så här historiskt sett? Alltså den här typen av förnedringskultur i... Alltså, med. förnedring tror... Jag tror inte att det handlar lika mycket om förnedring utan det handlar nog mer om fysisk överlägsenhet och eh, att man är för lat för att göra sin egen... koka sin egen matransjon och eh, fixa sin egen sängplats eller vad man ska göra, grävan, folla och urinera i men, så ger man det till någon annan som just har kommit in som men det är en det var också det att man, har, man var utsatt för det när man kom dit... Så då måste också man som utsätta dem tillbaka. Liksom, de här det unga. blir den där klassiska cirkeln med våld. Ja, precis. De... Som alltid förekommer. Och så, så måste det också varit under 1600-talet och än idag är det väl på liknande sätt också. Just nu är det väl här i Uppsala mer kärleksfull. Det men... var inte riktigt kvar den där tidigmoderna hederskulturen där ett ord som någon annan sa till en kunde leda till att då, då måste man hämnas och så blev det Håder håder tills någon dog. Come find me, Emil Heyne featuring Lucky Lee och Romy. Yttrandefriheten. friheten. Idag är en av demokratins viktigaste och mest fundamentalt självklara komponent. Därför glömmer vi nog lätt att bara för 200 år sedan föräglades censur större delar av världen. Och nu kan vi hitta bevis på att censurens svarta penna ströks ännu tidigare än så. Den 3500 år gamla faron härtköpset ringer nog ingen större klocka. Men detta var faktiskt en av världshistoriens första stora kvinnor. Och vis var av samma anledning till varför hennes minnen och reliker förstördes, 20 år efter hennes död. Även här i Sverige kan vi minnas Gustav Vasa som landets första censor. Exempel på när han stoppade den antilutherska tryckeriet i Söderköping år 1526 är vårt lands första dokumenterade censuringripande. Och hur kan man glömma Karl den VI, han som inte bara tog censuren till det spets genom att inrätta en specifik position för jobbet. Men som också kors tvärs avrättade människor som inte rättade sig i ledet. Eller varför inte ett modernt exempel från statens biografibyrå, världens första censurmyndighet för film. Där man i Kalmar under tidigt 1900-tal censurerade en scen ur en komedi där man krossade porslin. Och då var anledningen porslin, det kan pigorna krossa ändå. Ja, så länge skriften, eller till och med språket, funnits har nog censuren varit en ständig följeslagare. Ett historiskt maktverktyg för att stoppa åsikter att vara åsikter. Yttrandefriheten är alltså jämförelse till censuren nyfödd. Redan vid dess begynnelse, under tidigt 1800-tal var det moralpanik bland människor som kallade det en pöbelvälde och rätten till skvaller. Röster ekar smekaren idag när det kommer till diskussioner om anonyma nätatare som på samma gång försvarar sig med yttrandefriheten. Även ordet censur verkar ha fått en ny betydelse. Idag är ett värdeladdat ord som kan kastas korset tvärs så fort en kommentar på Aftonbladet tas bort. När egentlig meningen krävs en offentlig myndighet. Och så kommer det nog fortsätta kriget mellan censuren yttrandet och friheten Shadows med Petit Noah och innan dess hade vi en krönika om censur av och med Erik Sedervall. Jag heter carl filles Medberg och jag sitter här med herr August Junggren och Erik Sedervall. Just det. det. konstaterades. Och nu har det blivit dags för eh, historiska nyheter. Ett återkommande inslag i vår lilla, vårt lilla historiska program. Och den första mannen som ska rakas. Det, det, det är jag. Just det. Vad ska du prata ja. om idag? Jag ska prata om eh, en legend som säger här att, att när Jinniska dog år 1227 riktades detta Arbetarna som byggde hans grav- Dödades för att behålla platsen hemlighet. Och nu pratar du inte om det tyska absurda bandet Genghis Khan. Ha, den, den, den, den, den, den. utan den mogulska krigaren Genghis Khan. Mm, <laughs> och man vet än idag inte var hans grav ligger då. Och det här är ju fortsättande mysterium hos forskare. Och, och då tror man då platsen ligger på helig mark där du men där får man inte komma in då, under en viss, för då blir de som bor där väldigt arga. Men i alla fall, i början av 2010 då, började en liten expedition, en, en ny typ av expedition som, av ett par forskare på Universitetet av Kalifornien. Och den expedition gick, utgick då ifrån att högupplösta satellitbilder på en större yta där man tror graven kan finnas eh, satts ut på internet på deras hemsida då, där alla fick ta del av den här undersökningen och, och flagga ut diverse eh, onaturliga landmärken. Och, eh, och nu har då studien pågått nu sedan 2010. Och man har nu, nyligen för några månader sedan, då, publicerat resultatet av den här. Då. Och i den här studien har över 10 000 personer deltagit och spenderat 30 000 timmar. Det vill säga lite över tre år. Och tillsammans flaggat över 2,3 miljoner platser. Hundra av dessa platser kan vara möjliga att nå just nu och 55 av dessa är ver verifierade som arkeologiskt intressanta. Eh, det är Och med massor med finn från eh, bronsåldern som de har hittat genom tack av det här. Eh, men det största finnet av alla då eh, Hittades inte, det hittades ja, inte helt synth. enkelt. Ja, det var en antiklimax där, helt enkelt. Uh, och uh, tyvärr, tyvärr hittade man inte. Men det här däremot inspirerade den nya sätt att hitta, hitta arkeologiska fynd genom en slags arkeologisk crowdsourcing. Och nya poplåtar, får vi hoppas. Mm. Välkommen tillbaka till En bra historia. Ja, yeah, ja. Yeah. August, du har ju en, en, en så kallad nyhet. historisk nyhet. Mm. Det är nämligen 800 år sedan som Magna Carta skrevs under i England. Med kung John där i huvudrollen. Det är ändå dokumentet som man, man, man skulle kunna påstå att det har lagt grunden till västerländskt demokrati. Amerikanska konstitutionen och så vidare är till viss del inspirerat och finns några strofer från Magna Carta som är, har förts över. Och den reglerar individuella rättigheter och ja, så vidare. Böndernas frihet. Det är det det har växt upp till. Och förra, förra veckan så samlade man då ihop de här fyra exemplaren som staten äger och visade upp dem i Houses of Parliament. Men det som är nyheten är då att, man, naturligtvis, att man har hunnit hittat ännu en Magna Carta i staden Sandwich i The County of Cork. Det låter extremt brittiskt det är det också. Man har uppskattat att den här är värd 15 miljoner dollar men man har, staden har gått ut och annonserat att den inte är till sal utan den ska man ha in på något lokalt museum och visa upp. Det finns ju flera omgångar av Magna Cartas. Efterföljande kungar skrev ju om eller lade till någon liten del. Så att den sista är kung Edvard den första där i slutet av, eller mitten av 1300-talet, som det är sista utgåvan. Så man har ju i alla fall sju olika Magna Cartas som har överlevt. Men de här nya rönen spekulerar ju om att. Magna Carta då, att det antagligen har distribuerats mycket vidare över landet än vad man trodde från början. Eftersom man hela tiden nu hittar nya Magna Carta så är man rätt övertygad om att det är åtminstone 50 städer och större hamnar som har fått den. Alla upplagan. har fått sina egna lappar. Typ, så. En, liten, Magna, la en liten underskriven av kungen. så här. Ja. här har ni your basic rights. Så Det är så st staden Sandwich som har en original från 1300-talet. Kan man ju åka och besöka om man är i, i den trakten. Och vill ha en macka på köpet. Och en öl. Det där var nog allt för oss. Eh, du har lyssnat på Studentradion En bra historia. Vi som följer rakt upp i historien. Jag heter Carl-Philis Medberg och du har också lyssnat på till... <laughs> August Junggren <laughs> och Erik Sedervall. Hej då.